פרשת בהר סיני, ספר ויקרא, פרק כ"ה. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עמך. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תבצרו את נזיריה. כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל, תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואות, ימכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פירייה, ואכלתם לה שבע, וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשה את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשעית עד בוא תבואתה תאכלו ישן. והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו, ואיש כי יהיה לו גואל, והסיגה ידו ומצא כדי גאולתו, וחישב את שני ממכרו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. ואם לא מצאה ידו די השיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. ואם לא יגאל, עד מלאת לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לו לא חומה לצמיתות, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו, וביובל יצא. וערי הלוויים בתי ערי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. ואשר יגאל מן הלוויים, ויצא ממכר בית ועיר אחוזתו ביובל, כי בטי ערי הלויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל. ושדה מגרש עריהם לא יימכר, כי אחוזת עולם הוא לכם. וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך וכאחיך עמך. את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אוכלך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. וכי ימוך אחיך עמך, ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך הוא ונב עמו, ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד, לא תרדבו בפרך ויראת מאלוהיך. ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ואמה. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תכנו. וממשפחתם אשר עמכם, אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחוזה. והתנחלתם אותם לבניכם, אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו, לא תרדבו בפרך. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומח אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך. או לעקר משפחת גר, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגאלנו. או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו, או השיגה ידו ונגאל. וחישב עמקונהו משנת הימכרו לו עד שנת היובל, והיה כסף ממכרו במספר שנים, כי מסכיר יהיה עמו. אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היובל וחישב לו כפי שניו ישיב את גאולתו כי שכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היובל הוא ובניו עמו כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם.